Так, так, Сашко тепер успішний хірург. Зі всієї України та й за кордону до нього пацієнти прибувають. Навіть лікарі на консультації приїжджають. І справа тут навіть не в новій лікарні з найсучаснішою технікою. Найважливіше – талант Сашка. Золоті руки та серце. Бабуся доливає чаю, підсовує Оксані. Домашні печиво. А вже ж смакота. Не вісточка ж пекла, тому і смакота. Говорили, балакали. Так-так, у неї все гаразд. Донька вчиться в університеті. Чоловік багато працює. І очі в поділ заховала. Ні-ні, вона не хвора, просто з дороги. І тому синці під очима. А ще була на цвинтарі, до тата ходила. І спогади так якось накотили дев'ятим валом. Оксана відчуває, що треба йти. Невже не залишиться? Через годинку, мабуть, і Сашко надіне. Ні-ні. Вона лише на мить так поспішає. Ні, вона не бентежитиме щастя, яке мешкає в цій оселі. Хай хоч комусь буде добре, як казав колись Сашко. Ті, кого ми любимо, заслуговують, на щастя, найбільше. Нехай і не з нами, нехай і з кимось іншим, але хай Сашко зуміє стати щасливим. Попрощалися, коли виходила, поцілувала в щоку стару і прожебаніла. «Будь ласка, Василина Степанівна, не кажіть Сашкові, що я заходила». Не хочу його бентежити. А коли невістка про щось обмовиться, то пригадайте когось зі своїх учениць колишніх. Благо Оксана, не рідкісне ім'я. Я хочу, щоб Сешко був щасливий. І, схоже, у нього зараз для цього все є. Стара пообіцяла. І, певно, обіцянки дотримала. Оксана відкрила очі. Біле небо... Палати над головою, пі, пі, пі, приєднане до апаратів її серце, поки що живе, і розмовляє своєю мовою, повернула очі до вікна дві постаті. Мар'янка і Сашко на сірому тлі зимового вечора мовчки дивляться вікно. Можливо, на сніг, а вона на них. Сльоза скотилася з очей. Втома знову закрила очі. Сон, забуття і сон. Величезна біла кімната. В ній добре, затишно, тихо. Але вона тут не сама. Крокує впевнено до двох постатей, що чекають на неї. Це тато і її син. Але вона не має сина. Чому ж вона впевнена, то її син. Байдуже, то сон. А у хріз не трапляється. Вони, наче, її не помічають, розмовляють між собою. Онучку, дивись, я впівмав метелика. Тато молодий і веселий, такий, яким вона його пам'ятатиме завжди. Простягає руку, долонею вгору, а там метелик жовто як промінчики сонця. Тато підходить до кучерявого біленького хлопчика. Малому років десять, не більше. Малий зирить темнокарими оченятками та посміхається. Ну що, Юрко-молодший, втримаєш метелика чи ні? Юрко-молодший киває головою та простягає долоньку. Дід садить метелика на долоню, той раз пора махає мляво крилятами. Раптом малий другою долоною накриває метелика зверху і повертає голову до Оксани. Мамо, вгадай, який у мене метелик між долонями? Живий чи мертвий? Оксана відчуває малий дражниця з нею, бо зараз тільки від нього залежить, чи залишиться той метелик живим. Долоні, хай дитячі, для метелика вирок. Сильніше стиснеш і все. Оксан розважливо каже, а це вже залежить від тебе, синку. Хлопчина щасливо посміхається, розкриває долоні, піднімаючи вгору над собою руки. Мамо, дідусю, а давайте його відпустимо. Хай живе. Біла кімната. Просто на очах починає танути, і повертається знайомий зумер. Пі-пі-пі, і крізь ліс на півстулених повік темно карі очі навпроти. Оксанко, Оксаночко, прокидайся, кохана. Ангели не сплять, ти ж сама казала, ангели ніколи не сплять. Розділ сьомий. Годинник. Оксана вже місяць у лікарні. Олександр майже вивчив на пам'ять багатотомну історію її хвороби. Божевілля якесь не зовсім вдало зроблена операція та й реабілітаційний період, навірно проведений, стільки помилок людських, випадкових, закономірних, Сашко не відходить від Оксани ні в день, ні вночі. Тепер і живе в лікарні. Оксана, мов, свічечка, догоряє. Скільки їй зосталося ще горіти. Лічені дні, години. Знав то добре, бо він лікар. І, на жаль, начальник. Оксаночко, серденько, є поруч? Які ще знайти слова, щоб достукатися до свідомості того, кого завжди кохав, і хто ніколи тобі не належав, а коли врешті тобі дарували шанс бути поруч?